Surja e zumer Mekase 75 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit Ky liber është shpalur nga Allahu i plot fuqishëm Dhe i gjithë dishëm Një mend Ne Ne Takë mi zbritur ty librin me të vërtetën. Andaj adhuro vetëm Allahun me përkushtim të çiltër për të. Vetëm Allahut i takon adhurimi i vërtetë. Sa për ata që marrin mbrojtës të tjerë përveç tij, duke thënë: Ne u lutemi atyre vetëm që të na afrojnë tek Allahu. Allahu me siguri që do të gjykojë për mos pajtimet që kanë patur. Vërtet Allahu Nuk e u dhezon atë që është gënjështar e mohues Si kur të donëte Allahu të merte një bir A i do të zgjithë të këtë përqente prej krijesave të veta Qoft i lartësuar a i nga kjo gjë A i është Allahu I vetmi dhe nga dhjimtari A i i ka kryuar qijet dhe token për të shpalur të vërtetën A i e bën natën të kaloj në ditë dhe ditën në natë A i e ka nënshtruar dielin dhe hënën Të gjitha lëvizin për një kohë të caktuar Vërtet, a i është i plot fuqishëm dhe fale si madhë A i ju kryoj prej një njeriu të vetëm Pastaj prej ti kryoj shoqen e ti A i ka kryuar për ju të vetëm 8 qifte bagtish A i ju kryon në barqet e nënave tuaja faz pas faze në një erësir të trefisht Ky është Allahu Zoti juaj A ti i përket i tërpu shteti Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti Atëher Që është e mundur që largohoni prej ti? Nëse ju e mohonja të Dijeni se Allahu është vërteti pavarur prej jush. Me gjithatë, aji nuk është i knachur me mosmir njohjen e robërve të ti, por knachet me ju nëse e falenderoni. As një gjunah qarë nuk do t'imbartë gjunahet e tjetrit. Pastaj do të ktheheni të zoti juaj, e aji do t'ju njoftoj për atë që keni bërë, sepse aji e di vërtet se qkeni në zemrat uaja. Kur njeri unë e godet një e keqe, a i i lutet e zotit e vetë duke ju drejtuar me pëndes. E kur ati i vjen një e mirë prej zotit, a i haron se për shfar ishte duke u lutur më parë dhe sajon zotat të tjerë të barabart me Allahun për t'i larguar të tjerët nga rruga e ti. Thuaj, o Muhammed, këna që pak me mos besimin tëndë, ti me siguri do t'i esh nga banorët e zjarit. A mund të krahasohet a i që falet natën, duke bërë seqde dhe duke qëndruar në këmbë, e që ruhet pre jetës tjetër dhe shpreson në mëshirën e Zotit të ti, me jo besimtarin? Thuaj, a janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din? Vetë të mendarët i pranojnë këshillat. Thuaj, o robër besimtar të Allahut. Frixojuni Zotit tuaj. Ata që bëjnë mirë në këtë jetë do të kenë të mira. Toka e Allahut është e gjerë. Vetëm ata që janë të durueshëm do të shpërblehen pa mas. Suaj, un jam urdhëruar që ta aduroj Allahun me përkushtim të sinqertë. Un jam urdhëruar të jem i pari nga ata që i nënshtrohen Atij. Thuaj, unë i të rembëm vërtet dënimit të ditë së madhe, nëse nuk i bindem zotit tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj me besimin tim të plot e të sinqert, kurse ju adhurojni këtë donin e vend të ti. Thuaj, të humburit e vërtet janë ata që do të humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e kiametit. Ja, të humburit e vërtet janë ata që do të humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e kiametit. Kjo është humbja i qartë. Ata do të mbulohen me shtresa zjarë nga sipër dhe nga poshtë. Me këtë, Allahu i trembë robrit e vetë. O, robrit e mi, më kini frikë mua. Le të gëzohen ata që shmangen nga adhurimi i idhujve e këthehen nga Allahu. Pra, je pu lajme të gëzueshme robrve të mi. Të cilët pasi i dëgjojnë fjalet që u thuhen Ndjekin atë që është më e mira prej tyre Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrug të drej Këta janë mendarët Val, a mund ta udhëzo shti o Muhammed A të që meriton të dënohet Dhe a mund ta shpëtosh A të që gjendet në zjar Ndërkaq, ata që i frikësohen zotit do të kenë dhoma të ngritur ambinjera tjetërën pra në të cilave rjedhin lumenjë. Ky është premtimi i Allahut. Allahu nuk e shkel premtimin e vetë. A nuk e shesë si Allahu e zbret ujnë nga qieli dhe e bëna bon të të burojnë nga toka. Në përmjet ti, a i nëzirë bim të lojlojshme në gjyra shtë ndryshme, të cilat më pas thahen e zverdhen dhe pastaj a i i thërmon. Në të vërtet Në të gjitha këto Ka këshila Për ata që janë të menqur A është një loj Si a i që Allahu Ja ka hapur kraherorin Për të pranuar islamin Duke qenë kështu në dritën E zotit të vet Ashtu edhe a i që e ka zemrën të mbyllur Ndaj besimit Prandaj Mjera ta që e kanë zemrën të pandjeshme Kur përmendet Allahu Njerës të tilë ianë humbje të qartë Allahu ka shpallur fjalën më të bukur Kur'anin në formën e një libri pjesët e të cilit i ngjassajnë njëra tjetrës dhe përsëriten prej tij u rënqeshet lëkura atyre që i frikësohen Zotit të tyre e mëndej që të thohen lëkura dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu Ky liber është udhëzim i Allahut, në përmjeti Allahu udhëzon këtë doj, ndërsa atë që Allahu e shpije në humbje, s'munta udhëzoj kush. A është njësoj, si a i që do t'avuaj me thëtyren e vetë dënimin e rëndë në ditën e kiametit, ashtu edhe a i që është i shpëtuar? Keqë bërsve do t'u thuhet. Shioni atë që kanë fituar. Edhe ata që ishin para tyre i quajtën gënjeshtar të dërguarit. Prandaj atyre u erdhi dënimi prej nga nuk e prisnin. Allahu i poshtëroi ata që në këtë jetë, por dënimi i jetës tjetër do të jetë më i madh, veç sikur ta dinin. Vërtet. Ne u kemi sjell njerëz ve shembuj në këtë Kur'an. Për të shdo gjë, për të avën vëshin Ne, e kemi shpalur kuranin në gjuhën arabe Dhe pa as një kundër thënje Me qëllim që ata ta ruajnë veten nga i keqja Dëgjojeni këtë shembul që ka siel Allahu Janë dy njerëz Njeri ka shumë bashkë pronar që e kundër shtoj njeri tjetrin Ndërsa tjetri Ka vetëm një pronar, të cilit i përkushtohet. A janë të njëjtat ata në krahsin? Lavdëruar qoft Allahu. Por shumica e tyre nuk e dinë këtë. Sigurisht që ti, o Muhammed, do të vdesësh një ditë. E sigurisht që edhe ata do të vdesin. Pastaj, në ditën e gjykimit, ju do të grindeni para Zotit tuaj. Kush është me i keqë se a i që trilonë gënjeshtra për Allahun dhe hedhë poshtë të vërtetën, kur anin, kur ajo i vjen ati? A nuk është gjehenemi streh për mohuesit? Ata që e shpalin të vërtetën dhe që i besojnë asaj, pikërisht ata janë të përkushtuari që i friksohen zotit. Ata do të kënë shfar të duan të zoti i tyre. Ky është shpërblimi për punë mirët Allahu, do t'u afalë atyre veprat më të këqia që kanë bërë Dhe do t'i shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë A nuk i mjafton Allahu robit vet? A ta të friksojnë ty o Muhammed me zotat të tjerë përveç ti A ta që Allahu e shpije në humbje, nuk mund ta udhëzoj kush ndërsa atë që e u dhezon Allahu, as kush nuk mund tash pjerë në humbje. A nuk është Allahu i plot fuqishëm dhe i zoti për të hakmarë? Nëse ti o Muhammed, i pyet ata me kasit pagan, se kush i ka krijuar qiet dhe token, me siguri që do të të thonë, Allahu, thua ju, si mendoni, nëse Allahu dëshiron të më shkaktojnë do një dëmë, A mund të alargojnë atë idhuj që ju i adhuroni krahasti? Po nëse a i dëshiron të më mëshiroj, a mund të apengojnë ata mëshiren e ti? Thuaju, mua, më mjafton Allahu, te ka ilet të mbështeten ata që kërkojnë mbështetje. Thuaj, o populli im, veproni si pas mënyrë suaj, edhe unë do të veproj Si pasësimes, shumë shpejt, do të merë një vesh se kush do të marë një dënim poshtrues dhe ndëshkim të përherëshëm. Ne, ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën për të uvëzuar njerëzit. Kush shkon në rrug të drejt, a je ka për të mire në vetë. Ndërsa kush e humbë këtë rrug, a i humbë në dëm të vetë. Ti o Muhammed, nuk je përgjegjës për ata. Allahu, u amer shpirtrat atyre që u ka ardhur qasti i vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur, por që janë gjumë. Pastaj, a i ndalë shpirtin e ati që i është caktuar vdekja, ndërsa të tjerve, u alë dheri në një kohë të caktuar. Me të vërtet, këto janë shenja për njerëzit që mendojnë. As gjedhin ata përveç Allahut, ndërmjetësues të tjerë që Gjoja do t'i afrojnë pran Allahut? Thuaj, val, a i merni edhepse nuk kanë as gjënë dorë dhe nuk kuptojnë? Thuaju, ndërmjetësimi është i gjithi në duart e Allahut. A ti i takon pushteti i qijeve dhe i tokës, e pastaj te kaji, do të ktheheni. Kur përmendet, vetëm Allahu, zemrat e atyre që nuk besojnë në jetën tjetër, në veriten. Ndërsa kur përmendet të tjerët, përveç Allahut, ata më njëherë gëzohen. Thuaj, o Zoti im, kryu e si qijeve dhe i tokës, njohës i së dukshmes e i të padukshmes. Ti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të do të gjukosh me së robër dhe të tu për kunder shtit që kanë pasur. Sikur keqë bërë si të kishin shdo gjë që gjendet në tokë dhe pokaqë më tepër, të gjitha këto do t'i flionin për të shpëtuar prej dënimit të ashpër në ditën e kiametit. Atëherë do të përbalen me atë që nuk e kanë logaritur, do t'u shfaqen atyre të këqia që kanë bërë dhe do t'i kaploj ajo të cilën e përqeshnin. Kur njeri u t'i bie ndo një e keqe, a i n'a lutet neve, por kur pas kësaj i ofrojmë një të mirë prej nesh, a i thotë, kjo më është dhënë vetëm se kam ditur, nuk është kështu, kjo është vetëm një sprovë, por shumica e tyre nuk e din. Kështu thoshin edhe ata që ishin para tyre, pra ndaj nuk patën dobinga ajo që patën fituar. Prandaj ata i goditi dënimi i të këqijave që kishin punuar Por edhe keqë bërëseve prej këtyre Do të bjerë dënimi për të këqijat që kanë bërë E nuk do të mundi ikin ati A nuk e din ata se Allahu I ashton apo i apakson riskun ku i të doj? Vërtet, në këtë Ka shenja për njerëzit që besojnë Thuaj, o robërit e mi Që i keni bërë keqë vetës me gjunahe Mose humbis një shpresën në mëshirën e Allahut Allahu, me siguri i falë të gjitha gjunahet Vërtet, a i është falësi i madhë dhe mëshirë ploti Kthe huni të këzoti juaj dhe në nështrojuni ati Para se t'juvi dënimi, sepse atëherë nuk do të mund t'ju ndimoj kush Në diqni, më të miren e asaj që ju është shpalur nga zoti juaj, para se t'ju vitë dënimi pa pritmas, pa e ndjera të, që t'mos thot njeri ju, mjerë për mua që nuk i kam kryer detyrimet ndaj Allahut, ma dje, edhe jam talur. Ose të thot, si kur Allahut më kishtë uvëzuar, do t'isha bërë njeri i devotëshëm, ose të thot, kur ta shohë dënimin. Ah, si kur të ishte e mundur për të këthyër edhe njëherë, e të bëhësha njeri i mirë. Allahu do të thotë, me të vërtet juve ju erdi shpalja ime, kurani, por nuk besuat dhe u bët mëndje mëdhenj e jo besimtar. Në ditën e kiametit, do të shihni ata që kanë triluar genjeshtra për Allahun me fytyra të nzira. Val. A nuk është xhehenemi vend për ata që janë mendimdhënj? Por Allahu do t'i shpëtojë ata që janë ruajtur me të mirat e bëra. Prandaj ata nuk do të preke keqja e as nuk do të pikëllohen. Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrës i çdo gjëje. Të tij janë çelësat e qijeve e të tokës. Sa për ata që i mohojnë shpalet e Allahut, ata janë të humbur. Thua ju atyre, valë, ju po me urderoni që të adhuroj dikë tjetër përveç Allahut, o të paditur? Me të vërtet, të është shpalur ty o Muhammed, si dhe atyre që kanë qenë parateje, nëse i shokëron Allahut dikët tjetër në adhurim, me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jeshë ndër të humurit. Prandaj, adhuro vetëm Allahun dhe bëhu falenderues. Ata nuk e kanë vlerësuar si që duhet fuqin e Allahut. Në ditën e kjametit, e tër toka do të jetë në grushtin e ti, ndërsa qijet do të mbështilen në të djathën e ti. Qoft i lavdëruar a i Dhe i lartësuar mbi idhuj që ja shoqërojnë ati në adhurim Kur do t'i fryhet surit Do të vdesin të gjitha ta që gjenden në qiej dhe në tokë Për veç atyre që do Allahu Pastaj do të fryhet për të dyten her në sur Dhe ata për një her do të njallën e do të presin Dhe toka Do të shëndris me driten e Zotit të vetë Dhe do të vendoset libri i veprave Pastaj do të silen profetët dhe dëshmitarët E ata do të gjykohen me drejtësi E nuk do të bëhet asë një pa drejtësi Se cilit do të jepet shpërblimi për atë që ka bërë Sepse a i e di më së miri se qfar kanë punuar Jo besimtarët Do të shtyhen grupe grupe në Xhehenem, dhe kur të arrijn atje, do të hapen dyert e tij, dhe rojtarët do të thon atyre: A nuk ju kanë ardhur të dërguar midis jush, të cilët ju lexonin shpalljen e Zotit tuaj e ju tërhiqnin vërejtin për takimin e kësaj dite? Mo huësit, do të thon: Po, është e vërtetë. E kështu përmbushet fjala e Allahut për dënimin e mohuësve Atyre u thuhet Hyni në portat e gjehenemit ku do të qëndroni gjithmon Sa vendi shëmtuar që është aji për mendje më dhejnjt Ndërsa ata që i janë friksuar zotit të tyre Do të qohen grupe-grupe në gjenet Kur të jafrohen ati Dyert e ti do të hapen, erojtarët e ti do të thon atyre. Shpëtimi qoft mbi ju. Ju keni qenë njerëz të mirë, andaj hyni në të dhe qëndroni përgjithmonë. Ata do të thon: Lavdi Allahut që përmbushi premtimin e vet e na dha në trashëgim xhenetin ku të vendosemi si të duam saj mrekulluëshëm është shpërblimi i atyre që kanë punuar drejt. Do t'i shohësh e njëjtë, do t'u buar rrëzfronit, duke lavdëruar me falenderim zotin e tyre. Njërzimi do të gjukohet me drejtësi, dhe të gjithë do të thonë. Falenderimi qoftë për Allahun, Zotin e botëve